Епізод десятий ОМста Мерця. Знаєте, не щодня, вибачливо пояснив доктор. Людині випадає нагода написати історію власного вбивства. Він оглянув присутніх, важко спираючись на одну палицю. Його велике ліве плече було високо підняте. Широка стрічка на його окулярах звисала майже перпендикулярно до підлоги. Сопуча пауза. Мені не треба вам казати, що Тіматі Старберт був дивною людиною. Але цікаво, чи хтось із вас усвідомлює, наскільки дивною. Ви знали його гіркоту, його досить сатанинський гумор. Його вишукане цінування такого роду жартів у багатьох аспектах, ви погодитеся, він був схожий на самого старого Ентоні. Але ви, можливо, не думали, що він замислить щось подібне. «Подібне до чого?» – запитав головний констебль дивним голосом. Доктор Фелл підняв палицю, щоб вказати. «Хтось бив його!» – відповів він. «Хтось бив його і залишив у відьминому лігві. У відьминому лігві. Запам'ятайте це. Вбивця гадав, що він мертвий. Але він прожив ще чимало годин після того. Ось у чому суть жарту. Він міг, звісно, викрити людину, яка його вбила. Але це було б занадто просто, ви розумієте». Тімоті не хотів, щоб той так легко відбувся. Тож він написав усю історію власного вбивства. Він подбав про те, щоб її запечатали і поклали, а куди? У найбезпечніше місце з усіх, за замками з ключами і літерними замками. І найкраще з усього місце, де ніхто б не запідозрив, у сховище, Кабінету начальника. Протягом цілих двох років, розумієте, доки Мартін не відкриє те сховище на свій день народження, усі б мали б думати, що він загинув випадково. Усі. Тобто усі, окрім вбивці. Він би подбав про те, щоб донести до вбивці знання, що цей документ там. Ось у чому був жарт. Протягом двох років. Убивця був би в безпеці і страждав би пекельними муками. Кожен рік, кожен місяць, кожен день скорочував би час, коли неблаганно та історія могла б вийти на світло. Ніщо не могло б завадити цьому. Це було схоже на смертний вирок, що повільно наближається. Убивця не міг до нього дістатися. Єдиний спосіб, яким би він міг би дістати той викривальний папір, все висадити сховище зарядом нітрогліцерину, який зніс би дах з усієї в'язниці. Це надто вже практичний вихід. Це може здатися можливим для милого зломника в місті Чикаго, але це не дуже практично для звичайної людини в англійському селі. Навіть у сумнівному випадку Якщо ви щось тямите у зломі сейфів, ви не можете гратися з інструментами грабіжника та імпортувати потужну вибухівку в чатарем, не викликавши значних пересудів. Простими словами, вбивця був безсилий. Тож чи можете ви уявити ту вишукану агонію, яку він переживав, як і хотів Тімоті? Сер Бенджамін, повністю приголомшений, потряс кулаком у повітрі. — Чоловіче! — сказав він. — Ви... Та це найбожевільніше! Ви не маєте жодних доказів, що його вбили, ви... — О, ще й як маю! — сказав доктор Фелл. Сер Бенджамін тупився в нього. Дороті Старберт підвелася, її рука зробила жест. Але послухайте, вперто сказав головний констебель, якщо це божевільне припущення правдиве, я кажу, якщо воно правдиве, то отже, два роки вбивця просто втік, чи не так, і був би поза межами досяжності. Тим самим, сказав доктор Фелл, визнавши свою провину, поза всяким сумнівом, що й на папір було б знайдено. Зізнання? Ось чим би це було. І хоч би куди він подався у світі, хоч би де сховався, над ним завжди висіла б ця пекельна річ. Рано чи пізно його все одно знайшли. Ні-ні, його єдиний безпечний шлях, єдине, що він міг би зробити, це залишатися тут і спробувати дістати те звинувачення. Якби сталося найгірше, він завжди міг би заперечувати це і спробувати боротися. Тим часом завжди залишалася вперта надія, що він зможе знищити його, перш ніж вони дізнаються. Доктор зробив паузу і додав тихішим голосом. Тепер ми знаємо. Йому вдалося це. На полірованій підлозі пролунали важкі кроки. Шум так моторошно впав у тьмяну кімнату, що всі підняли голови. «Доктор Фелл абсолютно правий, сер Бенджамін», – пролунав голос пастора. «Покійний містер Старберт говорив зі мною перед смертю. Він розповів мені про людину, яка його вбила». Сондерс зупинився біля столу. Його велике!» Рожеве обличчя було непроникним. Він розвів руки і додав дуже повільно і просто: Боже, допоможи мені. Джентльмени, я думав, він з божеволів. Срібні куранти годинника плавно задзвонили в холі. "А", сказав доктор Фелківаючи, "я власне так і думав, що він вам розповів. Ви Мали передати інформацію вбивці. Ви зробили це? Він попросив мене поговорити з його родиною, але більше ні з ким. Я виконав принаймні це, як і обіцяв, сказав Сондерс, притиснувши руку до очей. З тіні великого крісла, в яке вона знову сіла, Дороті сказала. Це було одне, чого я так боялася. Так, він нам розповів. «І ви ніколи не згадували це?» вигукнув головний констебель з раптовою пронизливістю. «Ви знали, ви знали, що людину вбили, і ніхто з вас!» Тепер у Сондерсі не було ані сердечності, ані гладкої самовпевненості. Здавалося, він раптом намагався застосувати правила англійського спорту до темної і жахливої речі, і не міг знайти їм застосування. Його рука намацувала опору. «Вам кажуть речі?» – на силу промовив він. «І ви не знаєте, ви не можете судити, ви!» «Що ж, кажу я вам, я просто подумав, що він з глузду з'їхав. Це було неймовірно!» Більш ніж неймовірно. Це було щось, чого ніхто б ніколи не зробив, розумієте? Його спантиличені блакитні очі обігли присутніх, і він намагався вхопитися за щось у повітрі. Це просто не так. Відчайдушно продовжив він. До минулої ночі я не міг у це повірити. А потім раптом подумав. А що, як це все-таки правда? і, можливо, був бивця. Тож я домовився спостерігати разом з доктором Фелом і містером Ремполом. І тепер я знаю, знаю, але не знаю, що з цим робити. «Що ж, решта з нас знає», – різко кинув головний констебль. «Ви маєте на увазі, він назвав вам ім'я людини, яка його била?» «Ні». Він лише сказав, що це був член його родини. Серце Ремпола важко забилося. Він виявив, що витирає долоні об коліна штанів, ніби намагався щось з них струсити. Тепер він знав, що було на думці пастора минулої ночі, і він пригадав те спонтеличливе, швидке запитання де Герберт яке Сондерс поставив, коли Дороті Старберт зателефонувала, щоб сказати, що Мартін вийшов з дому. Сондерс пояснив це досить непереконливо, сказавши, що Герберт – надійна людина у скрутну хвилину, але тепер він пояснив це набагато краще. І ось була Дороті з її випаленими очима і маленькою, кривою, порожньою посмішкою людини, яка промовляє, «Ну що ж?» І доктор Фел, що титьсяю палицею в підлогу. І Сондерс, що дивиться на сонце, наче намагається відбути покуту, випалюючи його з неба поглядом. І Пейн, згорблений, що сховався у свою маленьку сіру мушлю. І сер Бенджамін, що дивиться на них усіх, скрививши шию, Наче кінь за рогу з тіла. «Що ж?» – діловим тоном сказав головний констебель. «Гадаю, нам доведеться таки оголосити про Герберта». Доктор Фелл м'яко підняв погляд. «Ви нічого не забули?» – запитав він. «Забув?» «Наприклад?» – задумливо сказав доктор. «Ви щойно допитували Пейна. Чому б не запитати його?» — Що він про це знає? Хтось же мав віднести заяву Тімоті до сховища в кабінет начальника? Чи знає він, що в ній було? — А, — сказав сер Бенджамін, вирваний зі своїх думок. — А, так, звісно. Він поправив пенсне. — Ну що, містер Пейн? Пальці Пейна метнулися до підборіття. Він кахикнув. — Можливо, й так. — Особисто я... «Вважаю, що ви говорите нісенітниці. Якби Старберт зробив щось подібне, гадаю, він мав би розповісти про це мені. Було б логічно розповісти саме мені, не вам, містере Сондерс, не вам. Цілком вірно, однак, що він дав мені запечатаний конверт, адресований його синові, щоб віднести до сховища. Оце ви мали на увазі, коли сказали, що були там раніше» запитав доктор Фелл. Саме так. Уся процедура була вкрай нерегулярною. Але юрист зробив жести дискомфорту, неначе манжети сповзали йому на руки і заважали. Але він був помираючою людиною, і він сказав, що цей конверт життєво важливий для церемонії, яку мав пройти спадкоємець. Не знаючи, що було в іншому документі, я, звісно, не міг судити. Його смерть була раптовою, могли бути речі, які він залишив незавершеними, і які мали бути зроблені за умовами моєї довіреності. Тож я й погодився, я був єдиним, хто міг взятися за цю місію, звісно. І у мене були ключі. Але він не сказав вам ані слова про вбивство. Ні. Він лише попросив мене нашкрявати записку, що засвідчує, що він при здоровому глузді. Мені так і здалося. Ту записку він поклав у конверт разом зі своїм рукописом, на який я не дивився. Доктор Фел підкрутив кінчики вусів, продовжуючи кивати у тій монотонній манері іграшкової фігурки. «Отже, ви...» Перший, чуєте про таку підозру? Так. І коли ж ви поклали документ у сталеву скриньку? Тієї ж ночі, в ніч його смерті. Так, так. Нетерпляче втрутився головний констебль. Я все це розумію, але ми відхилилися від теми. Чорт забирай. Послухайте, у нас є мотив, цілком зрозумілий, чому Герберт міг убити Мартіна. Але чому Герберт мав убивати свого дядька на самому початку всієї цієї справи. Стає тільки заплутаніше. І якщо він убив Мартіна, чому втік, коли йому довелося тримати нерви два роки, і він успішно тримав, чому він зник саме тоді, коли був у безпеці? Та більше того, послухайте, куди він їхав на своєму мотоциклі по задньому провулку? і зі спакованою сумкою за кілька годин до вбивства. Це якось, ну, неправильно виглядає. Він глибоко вдихнув і насупився. «У будь-якому разі мені доведеться взятися до роботи. Доктор Марклі хоче провести дізнання завтра, і нехай вони вирішують. Тим часом мені краще отримати номер та опис того мотоцикла для загального сповіщення. Містер Старберт, мені дуже шкода» але це необхідно. Сер Бенджамін був явно настільки спантеличений, що хотів якомога швидше завершити нараду. У його очах можна було побачити бажання випити віскі з содовою, навіть чіткіше, ніж будь-які підозри. Вони попрощалися досить незграбно, зі схильністю вклонятися не тим людям. Ремпл затримався біля дверей, коли Дороті Старберт Торкнулася його рукава. Якщо допит і виснажив її нерви, вона цього не показала. Вона була лише задумливою, неначе похмура дитина. Вона тихо промовила. Той папір, що я вам показала, вірши, тепер ми знаємо, чи не так? Так, якісь вказівки, спадкоємець мав їх розгадати. Але... «Навіщо?» – запитала вона досить люто. «Навіщо?» Одне твердження, зроблене юристом, досить недбало, вже довгий час крутилося в голові Ремпола. Щось, що він намагався вловити, воно виявило себе зараз і поставило запитання. «Було чотири ключі. Почав він і глянув на неї. Так. Від дверей кабінету начальника. Це логічно». Від сховища і від скриньки всередині – це три цілком природні. Але навіщо ключ від залізних дверей, що виходять на балкон? Навіщо він міг комусь знадобитися? Хіба що ті вказівки, правильно витлумачені, мали привезти людину на балкон? Знов повернулися безспорні припущення, яким віддавався сер Бенджамін. Усе вказувало на той балкон. Він думав про плющ і кам'яну балюстраду і дві виїмки в камені, які виявив доктор Фел, Смертельна пастка. Здригнувшись, він виявив, що сказав це вголос. Він усвідомив це за швидким поглядом, який вона кинула на нього, і вилаяв себе за те, що слова вирвалися. Не те, що він сказав, було Герберт, кажуть, усі, був винахідником. Ви вірите, що він? Ні, я не знаю, що я мав на увазі. Вона повернула бліде обличчя в напівтемряві холу. Хто б це не зробив, він убив і батька. Ви всі так думаєте. І слухайте, була причина. Тепер я знаю, що була причина. І це жахливо. І страшно. І все-таки, о, Боже мій, я сподіваюся, що це правда. Не дивіться так на мене. Я не збожеволіла справді. Її тихий голос ставав трохи густішим, і вона говорила, як людина, що починає розрізняти обриси в тумані. Темно-сині очі тепер були моторошними. Слухайте, той папір, він дає Казівки до чогось? До чого? Якщо батько вбили, вбили кимось, не прокляття, а навмисно вбили, то що тоді? Я не знаю. Але я, здається, знаю. Якщо батько вбили, то його вбили за те, що він виконував казівки із тих віршів. Але, можливо, хтось інший розгадав ті вірші. Можливо, там щось сховано, щось, на що натякають вони і вбився, би вбив батька, бо батько застав його за роботою. Ремпл дивився на її напружене обличчя і на її руку, що намацувала щось перед собою, неначе злегка торкаючись таємниці. Він сказав, «Ви ж, ви ж не говорите про щось таке дике, як захований скарб». Вона кивнула, «Мені байдуже, що це?» Я маю на увазі, якщо це правда. Хіба ви не розумієте? Нема ніякого прокляття, нема ніякого божевілля. Я не зіпсована, і ніхто з нас не зіпсований. Ось що мене хвилює. Ще тихішим голосом вона сказала. Варто лише замислитися, чи є в твоїй крові якесь жахливе сім'я, і мучитися тим, щоб пройти... Крізь найгірше пекло. Він торкнувся її руки. Запала напружена тиша відчуття страхів, що шарудять у темній кімнаті і вікон, які потрібно відчинити до денного світла. Ось чому я кажу, що сподіваюся. Боже, це правда. Мій батько мертвий і мій брат теж. І тепер нічого не вдієш. Але принаймні це було щось чисте, це було щось, що можна зрозуміти, як автокатастрофа, розумієте? Так, і ми мусимо знайти секрет тієї криптограми, якщо секрет існує. Дозвольте мені зробити копію. Поверніться і скопіюйте її зараз, перш ніж решта піде. Я не повинна бачитися з вами деякий час. Але ви не можете Тобто ви мусите. Ми мусимо бачитися хоч би на кілька хвилин. Вона повільно підняла погляд. Ми не можемо. Люди будуть говорити. Потім, коли він розгублено кивнув, вона простягнула долоні, наче хотіла покласти їх йому на груди, і продовжила напруженим голосом. Ви думаєте, я не хочу цього так само, як і ви? «Хочу. Більше. Але ми не можемо. Вони будуть казати. Вони говоритимуть усілякі жахливі речі, що я неприродна сестра, і, можливо, я така і є. Вона здригнулася. Вони завжди казали, що я дивна. І я починаю думати, що це правда. Я не повинна так говорити, коли мій брат щойно помер. Але я людина. Я... «Та це не важливо. Будь ласка, ідіть і перепишіть той папір. Я вам його принесу». Вони більше нічого не сказали, поки йшли до маленького кабінету, де Ремпл нашкрябав вірші на звороті конверта. Коли вони повернулися до холу, всі зникли, крім шокованого баджа, широко розплющеними очима, який пройшов повз них із виглядом, наче зовсім їх і не бачив. — От бачите? — запитала вона, піднявши брови. — Та бачу. Я піду. І не намагатимуся бачити вас, доки ви не дасте знак. Але ви не проти, якщо я покажу цю річ доктору Фелу. Він збережеться в таємниці. І ви знаєте з сьогоднішнього дня, наскільки він вправний у таких справах. — Так. Покажіть, доктору Феллу, покажіть. Я про це не подумала, але, будь ласка, більше нікому. А тепер ви мусите поспішати. Коли вона відчинила йому великі двері, здалося дивним бачити спокійне сонячне світло на газонах, наче це була звичайна англійська неділя, і ніякий мрець не лежав на горі. Трагедія не торкається нас так глибоко, як ми Думаємо. Коли він ішов алеєю, щоб приєднатися до своїх супутників, він раз озирнувся через плече. Вона стояла у дверях нерухома. Вітерець ворушив її волосся, він чув голубів на високих в'язах і горобців, що сварилися серед виноградної лози. Вгорі, на білому куполі, позолочений флюгер спалахнув вогнем на тлі полуденного сонця. «Ми вважаємо, – казав суд дізнання, – що покій не зустрів свою смерть у наслідок, формальні слова мали звичку крутитися в голові Ремпола бездумним і дратівливим рефреном. Що вони означали, так це те, що Герберт Старберт убив свого кузена Мартіна, коли скинув його з балкона кабінету начальника». Оскільки Ростин виявив кров у ніздрях та роті, а також забій біля основи мозку, який неможливо було пояснити положенням, у якому він упав, доктор Марклі зазначив, що покійний, найімовірніший, був знепритомнений сильним ударом ще до самого вбивства. У Мартіна були зламані шия та праве стегно, були також і інші неприємні деталі що холодною потворністю зависли в застиглому повітрі кімнати дізнання. Тепер усе скінчилося. У лондонській пресі диво-чатерема не протрималося і дев'яти днів. Воно розквітло фотографіями, спекуляціями та гарячковими новинами, а потім знову потонуло серед реклами. Залишився лише розшук, що гавкав у слід Герберту. Але Герберта так і не знайшли. Та загадкова постать на зеленому мотоциклі ковзала крізь Англію, неначе крізь туман. Його, звісно, бачили в десятках місць, але це ніколи не виявлявся Герберт Старберт. Припускаючи, що він поїхав у напрямку Лінкольна, щоб сісти на потяг, досі було неможливо відстежити його пересування так само, як не було жодного сліду зеленого мотоцикла. Скотленд-Ярд діяв так тихо, що був таким же невидимим, як і втікач, але з похмурої будівлі над Вестмінтерським пірсом не надходило жодного повідомлення про затримання. За тиждень після дізнання чатерем знов заснув. Увесь день лив дощ, заливаючи ці низовини, бобонячи по стріхах і сичачи по демарях, де розпалили вогонь проти вогкості. Давній дощ Англії, що витягав назовні старі запахи наче привидів, так що готичні книги та гравюри на стінах здавалися живішими за реальних людей. Ремпл сидів перед вугільним вогнем у каміні кабінету доктора Фела. Якби на його скрипіння у котеджі тис, було б тихо. Доктори Місіс Фелл поїхали до Чатарема на другу половину дня. Їхній гість сам один у м'якому кріслі при світлі вогню не потребував ламп. Він бачив, як дощ густіший за сірими вікнами, і бачив образи у вігні. Арка каміна, чорно-блискуча, полум'я і обличчя Дороті Старберт на дізнанні, жодного разу не повернуте до нього. Було надто багато чуток. Стільці, що шкрибли у посипаний піском підлозі, голоси, що різко лунали через кімнату дізнання, неначе наче голоси всередини кам'яного глека. Після цього вона поїхала додому в старій машині, якою керував Пейн. Він спостерігав за пилом, що клубочився за її тряскою поїздкою і бачив обличчя, що лукаво визирали з вікон будинків уздовж дороги, Плітки були хитрим листоношою, що стукав у кожні двері. Прокляті дурні, подумав він і раптом відчув себе нещасним. Але шум зливи посилився і кілька крапель зашипіли у вогні. Він втупився в папір на коліні, ті безглузді верші, які він переписав з аркуша, що вона йому показала. Він згадав про них доктору Феллу, але старий лексикограф їх ще не бачив. З поваги, з огляду на сум'яття, а потім і похорон, вони змогли на час відкласти загадку. Та все ж тепер Мартін Старберт був похований там під дощем. Ремпол здригнувся. Банальності крутилися в його голові. Тепер він знав, що вони були жахливо правдивими. Та інші слова. Хоч черви знищать це тіло, сильні спокійні слова промовлені під порожнім небом. Знов у його пам'яті земля падала на труну, кинута рухом Сіяча зерна. Він бачив, як мокрі верби хиталися на тлі сірого горизонту, і співуча інтонація служби була дивно зворушливою, як колись давно в дитинстві. Він почув у сутінках далекі голоси, що співали аулт-ланксіне. Що це? Він майже знову чув речі, загублені далеко в дитинстві, коли зрозумів, що почувся справжній шум. Хтось стукав у зовнішні двері котеджу тис. Він підвівся, запалив лампу на столі і поніс її, щоб освітити собі шлях до холу. Краплі дощу вдарили йому в лице, коли він відчинив двері і високо підняв лампу. — Я прийшла до місіс Фел, пролунав дівочий голос. «Цікаво, чи запропонує вона мені чаю?» Вона серйозно подивилася знизу вгору з-під мокрих крис капелюха. Світло лампи вихопило її з дощу. Вона говорила з невинним, вибачливим поглядом повз нього в хол. «Її немає, – сказав він. – Але, будь ласка, нехай це не завадить вам зайти. Я, я не знаю, чи зможу я правильно заварити чай. – Я зможу». Сказала вона йому. Уся скутість зникла. Вона посміхнулася. Тож невдовзі мокрий капелюх і пальто вже висіли в холі, а вона дуже практично поралася на кухні, поки він намагався пристойно вдавати діяльність. Ніколи, роздумував він, не буває такого відчуття провини, як коли стоїш посеред кухні під час приготування їжі. Це наче спостерігаєш, як хтось міняє колесо. Щораз, коли намагаєшся поворушитися, ніби справді щось робиш, натикаєшся на іншу людину, і тоді почуваєшся так, неначе штовхнув, того, хто міняє колесо обличчям у бруд просто зі шкідливості. Вони мало розмовляли, але Дороті енергійно взялася за чайний посуд. Вона накрила з катертиною маленький столик перед вогнем у кабінеті доктора. Штори були закриті, у вогонь знову підкинули вугілля. Зосереджена з насупленими бровами, вона намащувала тости маслом. У жовтому світлі лампи він бачив тіні під її очима. Гарячі кекси, мармелад і міцний чай, шкрябання ножа по тосту і теплий солодкий запах кориці, розсипаний по ньому. Вона раптом підняла погляд. Слухайте, ви не збираєтеся пити свій чай? Ні, рішуче сказав він. Розкажіть краще мені, що сталося, ніж, дзенькнув об тарілку, коли вона дуже тихо його поклала. Вона відповіла, відвернувшись. Нічого немає, лише те, що я мусила вибратися з того будинку. З'їжте щось. А я не голодний. «Хіба ж ви не бачите? Я теж не голодна!» – вигукнула вона. «Тут так гарно! Дощ, вогонь!» Вона потягнулася, як кішка, і втупилася в край камінної полиці. Чашки з чаєм парували між ними. Вона сиділа на старому просілому дивані, обитому тьмяно-червоною тканиною. На підлозі біля каміна лицьовим боком догори лежав аркуш, на якому він переписав вірші. Вона кивнула на нього. — Ви розповіли про це доктору Феллу? — Я згадав про це, але не розповідав йому вашу ідею про те, що там щось сховано. Він втямив, що поняття немає, про що говорить. Піддавшись імпульсу ратовому, неначе наче удару груди, він звівся на ноги. Вони здавалися легкими, тремтячими, і він чув, як голосно співає чайник. Він усвідомлював її очі яскраві й нерухомі у світлі вогню, коли підійшов до дивана. На мить вона втупилася у вогонь, а потім повернулася до нього. І він виявив, що дивиться на вогонь, його жар палив очі, невиразно слухаючи спів чайника і глухий шум дощу. Довгий час. Коли він уже перестав її цілувати, вона залишалася нерухомою на його плечі, її очі були заплющені з восковими повіками. Страх бути відштовхнутим минув і сповільнив шалене биття його серця до спокою, що наче ковдра огорнула їх. Він відчував шалену радість і водночас почувався дурним. Обернувшись, він здригнувся, Побачивши, що вона дивиться в стелю порожнім, широко розплющеним поглядом, його голос пролунав гучно у власних вухах. «Я», — сказав він, — «я не мав би». Порожні очі перемістилися на нього. Здавалося, вони дивилися знизу вгору з якоїсь великої глибини. Повільно її рука піднялася і обила його шию, знов притягнувши його обличчя до себе. Близький, серцебитний проміжок часу, поки чайник перестав співати, і хтось здавалося нерозбірливо мормотів йому на вухо крізь теплий туман. Потім вона раптом відсторонилася від нього, судомним рухом звелася на ноги. Пройшовшись туди-сюди у світлі лампи з розпашилими щоками, вона зупинилася перед ним. — Я знаю, — Захекона сказала вона твердим голосом. Я черстве дівчисько, я паскудниця, от і все. Робити таке, коли Мартін... Він різко підвівся і взяв її за плечі. Не думайте про це, намагайтеся перестати думати про це, сказав він. Це минуло, скінчилося. Хіба ж це не видно? Дороті, я кохаю вас. А ви думаєте, я вас не кохаю? Вигукнула вона. Я ніколи не кохатиму. Ніколи не зможу кохати нікого так сильно, як вас. І мене це лякає. Це перше, про що я думаю, коли прокидаюся вранці, і я навіть бачу це уві сні. Ось наскільки все погано, але це жахливо з мого боку, думати про це зараз. Її голос затремтів, він виявив, що міцніше стиснув її плечі, начем намагався утримати її від стрибка. Ми обоє. «Трохи збожеволіли», – продовжила вона. «Я не скажу вам, що ви мені байдужі, я цього не визнаю. Ми обоє засмучені цією жахливою справою». «Але ж це ненадовго, правда?» «Боже мій, хіба ви не можете перестати журитися? Ви ж знаєте, чого варті всі ці страхи. Просто нічого. Ви чули, як доктор Фелд це казав?» «Я не можу цього пояснити». «Я знаю, що зроблю. Поїду геть. Я поїду геть зараз, сьогодні вночі, завтра. А вас я забуду». «Хіба ви змогли б забути? Бо якби ви змогли?» Він побачив, що її очі сповнені сліз, і вилаяв себе. Він намагався зробити свій голос спокійним. «Немає потреби забувати. Є лише одне, що ми мусимо зробити». Ми маємо пояснити всю цю нісенітницю, вбивства і прокляття, і дурість, і всяке таке, і тоді ви будете вільні. Тоді ми обоє поїдемо геть і... О, чорт забирай, коли я думаю про себе, як я читала книжки місяць тому і міркувала, чи не закохана я у Вілфреда Деніма, саме того не знаючи, і дивувалася, як можна робити стільки галаса через це. А потім я думаю про себе зараз, я грав дурну роль, я б зробила що завгодно. Вона люто похитала головою, а потім посміхнулася. Повернувся пустотливий вигляд. Вона вже говорила жартівливо, але не притискала вістря ножа до своєї плоті, боячись, що може пустити кров. Сподіваюся, ви кажете, це серйозно, старий. Гадаю, я померла, якби це було не так. Ремпл почав ораторськи розповідати, який він нікчемний. Молоді люди завжди відчувають спонукання це робити. І Ремпл навіть зайшов так далеко, що справді так гадав. Ефект був дещо зіпсований тим, що на піку патетики він засунув руку маслянку. Але вона сказала, що їй байдуже, навіть якщо він викачається в маслі. І засміялася з його приниженням. Тож вони вирішили, що їм варто щось з'їсти. Вона все повторювала, що все це безглуздо, і Ремпл безрозсудно вхопився за цю ідею. «Випийте, випийте цього триклятого, безглуздого чаю!» – запропонував він. «Візьміть трохи цього маразматичного, божевільного лимона і дрібку старечого цукру. Ну ж, бо беріть!» Дивна річ, але мені хочеться ж бурнути в вас цей божевільний тост саме тому, що я так сильно вас кохаю. Мармелад, у нього дуже низький IQ. Рекомендую. Крім того, будь ласка, зараз увійте доктор Фел, припиніть танцювати. І чи не могли б ви відчинити вікно? Ви, мерзенні американці, любите, щоб усе було так душно? Ну, будь ласка він підійшов до вікна біля каміна і відкинув штори, досить вдало імітуючи її акцент, поки продовжував свій монолог. Дощ уже стих, розчинивши стулки вікна, він висунув голову назовні та інстинктивно подивився в бік чатеромської в'язниці. Те, що він побачив, викликало у нього не шок від подиву чи страху, а спокійну, холодну радість. Він говорив із задоволенням, і розважливістю. Цього разу, сказав він, я дістану цього сучого си... Я його дістану. Він кивнув, говорячи, і повернув дивне обличчя до дівчини, вказуючи назовні в дощ. У кабінеті начальника Чаторемської в'язниці знову горіло світло. Воно виглядало, як свічка, маленьке і мерехтливе крізь сутінки. Вона... Лише раз глянула на нього, перш ніж схопити його за плече. «Що ви збираєтеся робити?» «Я ж казав вам, дасть Бог!» Бадьоро сказав Ремпл. «Я виб'ю з нього все лайно!» «Ви ж туди не підете?» «Ні? Дивіться!» «Це все, що я прошу, просто дивіться!» «Я вас не пущу!» «Ні-ні, я серйозно, я справді, ви не можете!» Ремпл видавав сміх за зразком лиходія на сцені. Він узяв лампу зі столу і поспішив до холу, так що вона змушена була піти за ним. Здавалося, вона пурхала навколо нього. — Я ж просила вас не робити цього. — Саме так, — сказав інший, одягаючи плащ. — Допоможіть мені з рукавом цієї штуки, добре? — Добре. А тепер мені потрібна додав він, оглядаючи вішалку для капелюхів, палиця. Добра, важка. Ага, ось вона. Ви озброєні, устрій? Я озброєний, цілком. Тоді попереджаю, я піду з вами. Звинувачувально вигукнула вона. Що ж, тоді одягайте пальто. Я не знаю, як довго той жартівник чекатиме. Якщо подумати, мені краще взяти ліхтарик. Доктор залишив тут один минулої ночі, Наскільки я пам'ятаю. Тепер? Любий, сказала Дороті Старберт. Я сподівалася, Ви дозволите мені піти. Промоклі, Хлюпаючи по багнюці, Вони зрізали шлях Через газон і вийшли на луг. Їй було важко Перелізти через огорожу У довгому плащі, коли він Переносив її через неї. Він відчув поцілунок, на своїй мокрій щуці і піднесення від майбутньої зустрічі з тією людиною в кабінеті начальника почала його полишати. Це був не жарт. Це була брудна, небезпечна робота. Він обернувся в напівтемряві. «Послухайте, – сказав він серйозно, – вам краще повернутися. Це не забавка, і я, я не хочу дозволити вам ризикувати». Запала тиша, під час якої він чув, як дощ барабанить по його капелюху, лише той самотній вогник сяяв над пилинами дощу, що ми рехтіли білим над луками. Коли вона відповіла, її голос був тихим, прохолодним і твердим. «Я знаю це так само добре, як і ви. Але я мушу знати. І ви, ви просто мусите взяти мене з собою» бо ви не знаєте, як дістатися до кабінету начальника, якщо я не покажу вам дорогу». «Шахемат, любий». Вона почала хлюпати попереду нього, піднімаючись схилом лугу. Він пішов за нею, розсікаючи палицею розмоклу траву. Вони обоє мовчали, а дівчина захекалася, коли вони дісталися воріт в язниці. Подалі від світла вогню доводилося кілька разів, Переконувати себе, у тому старому будинку батогів і шибениць не може бути нічого надприродного. Ремпл натиснув кнопку свого ліхтарика. Білий промій пробіг по тому зеленому брудному тунелю, промацав його, завагався і рушив уперед. «Як ви думаєте?» – прошепотіла дівчина. «Це справді той чоловік, що...» «Краще поверніться, кажу я вам». «Минулося». Тихо сказала вона. «Мені страшно. Повернутися було б іще страшніше. Дозвольте мені взяти вас за руку, і я покажу вам дорогу. Обережно. Як ви думаєте, що він там робить? Він, мабуть, божевільний, що ризикувати. Як ви думаєте, він чує, як ми йдемо? О, ні, ще ні, ще милі й милі. Їхні кроки лунали, наче хлюпання води, що просочується. Світло ліхтарика Ремпола метнулося. Маленькі оченята дивилися на них розбігаючись, коли промінь розривав темні кутки. Мошки літали їм в обличчя, і десь поруч, мабуть, була бода, бо квакання жаб різко билося гортанним хором. Знову та нескінченна подорож повела Ремпола коридорами повз іржаві ворота, кам'яними сходами вниз і знову зриваючись угору. Коли промінь ліхтарика знайшов обличчя залізної діви, щось зашурхотіло в темряві. Кажани! Дівчина пригнулася, і Ремпл люто вдарив палицею. І він промахнувся, і палиця брязнула об заліза, розніши гуркіт тлуни під дахом. Схмари, що махала крилами, у відповідь пролунали Пронизливі писки кажанів. Ремпл відчув, як її рука тримтить на його руці. — Ми його попередили, — прошепотіла вона. — Мені страшно. Ми його попередили. Ні-ні, не залишайте мене тут. Я мушу бути з вами, якщо це світло згасне. Ті жахливі речі, я майже відчуваю їх у своєму волосі. Хоч він і заспокоював її. Він відчував гучне биття власного серця. Якби в кам'янову будинку, де вони померли, ходили мерці, подумав він, у них мали б бути обличчя, точнісінько, як те велике порожнє, оплутене повитинням обличчя залізної діви. Здавалося, під старої кімнати тортур усе ще витав у повітрі. Він стиснув щелепи, наче гриз кулю, як робили солдати, щоб заглушити біль ампутації часів Ентоні. Ентоні! Попереду було світло. Вони бачили його невиразно, якраз на верхівці сходів, що були до коридору, який проходив біля кабінету начальника. Хтось ніс свічку. Ремпол вимкнув свій ліхтарик. Він відчував, як дороті тримтить у темряві, коли він поставив її позаду себе і почав пробиратися вгору сходами вздовж лівої стіни, тримаючи палицю вільно в правій руці. Він із холодною ясністю знав, що не боїться вбивці. Він би навіть із задоволенням ударив важкою палицею по черепу вбивці. Але те, що змушувало маленькі дротики сіпатися і підстрибувати в його ногах, те, що змушувало його шлунок відчувати холод, наче вичевлена гадчірка, це був страх, що це може бути хтось інший. На мить він злякався, що дівчина позаду нього закричить, і він знав, що він теж закричав би, якби на тому світлі свічки з'явилася тінь, і та тінь носила б трикутний капелюх. Там на горі він почув кроки. Вочевидь, інша людина почула, як вони йдуть а потім вирішила, що, мабуть, помилилася, бо звуки поверталися в напрямку кабінету начальника. Десь почулося постукування палиці. Тиша. Повільно протягом нескінченних хвилин Ремпл піднімався сходами. Тьмяне волилося з відчинених дверей кабінету начальника. Поклавши електричний ліхтарик у кишеню, він узяв холодну і мокру руку Дороті. Його черевики трохи заріпіли, але поцяки теж пищали. Він рушив коридором і зазирнув за ріг дверей. Свічка в підсвічнику горіла на центральному столі. За столом нерухомо сидів доктор Фелл під перше Підборіддя рукою. Його палиця стояла притулена до ноги. На стіні позаду нього світло свічки кидало тінь, що дивно нагадувала тінь статуї Родена. І на задніх лапах під балдахіном ліжка старого Ентоні сидів великий сірий пацюк і дивився на доктора Фела блискучими сардонічними очима. Заходьте, діти, сказав доктор Фел, ледь глянувши на двері. Зізнаюся, я відчу полегшення, коли зрозумів, що це ви.